Selitys, seikkailijan käsikirja kaikkeen. No Osta omasi kirjakaupasta. Tuo hetki Justinen heräämistä. Se on ruotsalainen hetki. Sen pitäisi jantaa jatkua mahdollisimman pitkä. Ruotsalainen hetki. Elokuvateattereissa 7. marraskuuta. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. Tegub varsakuuda. kuuda. Guda flikkar poikkar. Guda! Taav Kimmo, nyt se pipo vois päästä. Oikeesti! Porikit! Kita hito Va'a denska että ei alls inte Ja eet koi stoltunat ma' Finlands-svensku. finlands niin piti sanoa niin vielä tuohon niin, tukevasti ilmassa loppuun, että, että kiitoksia ja näke, näkemiä näempäänpä se loppu vähän. reippaasti, kun meikäläinen oli puikossa. Tämän Tuomas pysi kertomaan. kertomaan. Du, sen... ei inte finlanspensk nah. Hanna. Nah, okei, okei. Okay. Hei Sanna. falleralla alla alla hoppars hoppars toppars. tapars. Nimittäin, siis nyt, mä, mä, mä sen otan Suomeksi tähän näin, että tää tulee selväksi, jos ihmistä ei ole tullut tietoisia tästä näin, niin tota siis homma niin nyt että pidetään aika sen ollut olin ruotsi ja ruotsikielispeesiaali nyt pidetään Suomen ruotsi spesiaali puhutaan Suomen ruotsia tässä tässä ohjelmassa Paskalista Hitlist, nyt se, anteeksi, tuo tuli, tuo tuli ruotsalaisista, tai se on skitlist suomen ruotsalaisesta, sheetlist, sheet, sheet. niin hitlist sheet sheet mm. niin, hit olisi se ruotsalaista, mutta nyt unohtaa sitten se suomen ruotsi, ruotsi vaan se suomen ruotsalaisessa, ja, -ruotsi ja etenkin pääkaupungissa on paljon on sanoja siinä välissä, niin silloin ää, näin ollen käytetään sitten niitä, ne voitte laittaa satbox-viesteenkin, suomen ruotsi henkisiä viestejä. Ja sitten suomen aika usein sitten, jos on, joku Suominkielinen on joukossa, niin kaikki rupeat puhumaan sitten suomea, niin jos joku asia tarvitsee selkeästi ilmaista, Ottaa, niin silloin mä siirryn puhumaan pelkästään Suomea ja näin päin pois. Edesant? Du kan göra som du vill. Det är ju ditt program. Och och jag har tähän näin, että täällä on, on så siis ihan oikea ilmi elävää. Siis sellaisia on olemassa. Jo ne, ne ovat vielä yopa hengissä. Ruotsin opettaja Hanna, uh -huh. Uh -huh. Hanna, Hanna hu. Anna Annage. ja sä oit så långs niin DJ nimenää, mikä se oli? Kaikki se oli DJ Ruotsin opettaja. Ruotsin opettaja. Kyllä mm -hmm. ja ja Hannan oi jo on laittanut on 10 vuotta sitten aloittanut viestittelyne laittanut. So, Siitä sellaisia soitteli puhelimella ja piti mulet tiukka jöyttä ja näeepaan pois. Ja on siis Ruotsin numero Kolus oli nelonen, niin saat nähdetty joku tänään tänään sitten nurkkaa ja tämä vastaava ja Hanna on luvannut opettaa meille ruotsia ja pitää tiukkaa jyöitä ja kurjea näinpäin pois, Kyllä. että de saa mutta me men du du ei inte finlansfinsk fi finlans, du ei finlansfinsk. ja he las finsk, en perus suomalainen, mutta perus suomalainen. Du joo, en du läärä läärä. Svenska, nimenomaan kun opettaa vielä siis yläasteelle, niin se on, se on semmoista sivilirohkeutta, kun kolla jossa. Mä en tiennyt vielä sitä, että sä opitat, että laara, la, svenska, sanoppa se suomeksi, mi si mikä on siis, no vielä, vielä vähän semmoinen erityisluokalle, kaiken sen lisäksi vielä, vai? Joo, siis yläkoulussa on nykyään niin kuin jopa joustaa perusopetus, vähän niin kuin ennen oli tarkkis, mutta toi paljon sain niin siistimpi, Joo. mutta Joo. kyllä. <laughs> Ihan, en olisi ikinä uskon, on oh, niin siisti olla yläaste Ruotsin maikka. Ihan oikeasti Mä oon joka päivä ihan fiiliksissä. Ja i, i, if, if, if, kun nyt on mutta kyllä suomervuodessa käyttävät englantilaisiakin ihmäisiä. If men ja Svenska ja I thought that uh, they will Ihan elossa tännekin tulin. Tempo. Mitä sinä selitä? Päähde du, du, du, du, du, du, du inte menettää nervous. Alri. Ikinä, ikinä en ääntäni korota oppilaille ja, ja niin kuin rauha pysyy aina. Se on ihan fakt. No ei joo. Mä en muuta tekkää kuin huua. Nytkin on ääni aivan niin kuin kähenä, kun saa niin kuin, Nyt ne pivot paistaa mössän! Men, men du, du har äh, valit av det här mm -hmm. läget äh, det för, första var min men när du var det där? Apan Anders äh, vi har en jättefin sång nu Tosi Opeta hej hej, tuff tuff tuff Total, eikö se ole luottanut kuulostaa? Tähän kuulosti hyvältä, mutta jatketaan kohta. Jos alkaa tulla opettajus sieltä, niin voit sitten opettaa mua sinne lausumaa pois. Toista lailla liikenteessä, että saapas alusta uudestaan. Hyvin pyörjää alusta. Total, Total, Total, Total, Total, Öö, ää, ba barnen songleet, mikä vaan tehdör. Äh, Va Virkette ja Aapan Anders, edet pandet or, or Aapan Anders, äh, eikö se ole bändi? Eikö se ole on suosikeista? Il, Muistaakseni viimeksi kun sun luona kävin, niin tota, sitähän sä siellä kuuntelit. Mm -hmm. Ahaa, jo no, niin. Mä oon ainakin ottanut siis, mun, mun on siis että ruotsin opettajista, niin josko nyt sitten tämän lähetyksen aikana pääsisi niin vihdoinkin veteenpäin näissä asioissa. Nyt, nyt mm -hmm. nää rauhiin, lyssna kunnolla här songen. Jaskataa. Pois min... Siivor? ei Mikä tää? Din tee suurta. Siivor on se levy. Jaska intjörä tammasa. Du har veri stå stå stuur... Tittarna. Titsarna. Mikä on si ruotsiksi. Tuttarna. Mikä? Tuttarna. Tuttarna! Ihan oikeesti! Onks tuttarna? No se on ainakin yksi sanamme. Okei. Luste. Vierketä on sellaisia sanoja, vaar differenttän i finlanski i svensk svensk. Vet du? No kyllähän niitä löytyy niin kuin, että jossain maasta ostaa. Ostaakin, jos sä ostaa sämpylää, niin sit saakin pullaa ja tämän tyyppisiä löytyy. Ja jos korvapuustia kyselet, niin ihmettelee, että miksi tällaista pahoinpitelyä öörfiiliä kun kanelbulle olisi sitten kuitenkin ehkä ollut se, mitä ruotsisi. Jag var i Sydra-Amerika kertaa, tai useammankin kertaa, useamman mutta sillä kertaa tilasin hey, hey, tuota... Perunoita, niin se on Espanjassa patatas, miten tilasin patatas ja se kuulosti, ka kaikki naurattiin ihan hirveästi, koska siellä, siellä tota, no, niin, Perunoita kutsutaan papas. Mun mielestä jos tilataan niin isoisejä niin se kuulostaa vielä huvittavammalta, mutta siellä se on papas ja es Espanjassa patatas. Mm -hmm. Mm -hmm. No, niin se laittoi, että olisi vaan ollut tuollainen Ruotsin maikka, tunnille oltaisiin otettu jopa minä. Han uh. on nyt niin, laittoviesti ihan suomeksi. Tähän missä entisessä alusmaassa vietetään entisen Emomaan päivää. Samalla Lokikalla voitaisiin viettää venäläisyyden päivää. juu, det här, det där. En mä jaksa tätä. Tää keskustelu ei mua kiinnosta pätkääkään. Um, näen sen, jos haluat vakavan vastauksen, Näin sen tällaisena niin kuin... Yhteiskunnallisena tasa-arvokysymyksenä. Koulutetut, hyvin koulutetut vanhemmat valitsivat joka tapauksessa Ruotsin, niin turha koulutuksellista eriarvoisuutta lisätä. Hei, hei, tyyp, tyyp, Niin, mutta siis, tota, siis... Me, ehkä te, siis ongelma on päivän nimes, koska siitä, se, on, se on ruotsalaisuuden päivä, koska siis ruotsalaiset tulee miehen ruotsalaisuuden. Miksi se on Suomen ruotsalaisuuden päivä tai Suomen ruotsala, ruotsin päivä? Miksi miksi se on ruotsalaisuuden päivä? Nimi, nimi, nimihän viittaa he, ihan niin toisaalle sitten. Mm, totta, siis tähän oli mun päätös, että se on nimeltään just Svenska Dagen. Et mullahan oli kaikki valta tehdä se. <hah> niin. Et en tiedä, miten sitten päädyinkin tällaiseen. Joo, koska to, yritin, yritin tota, kysyä Tuomakselta, että te voitte itse itse laittaa, to, laittaa tänne näin, niin, kun, kun facebook sivulla että kun siellä oli ruotsin lippu, oli laitettu sinne taustalle, että, että, että ei, ei tullut mieleen, siis minä sitä sinne laittanut. ja joskus aikaisemmin, kun on otettu kuva, kuva ja, tota, noin, missä mä olin tehnyt joku jutuja suomen ruotsalaisista tai ruotsin kieleen liittyen, niin siinä taustalla on ollut ruotsin lippu. Mä sanoin sille valokuville, että, että, että, että ruotsi, suomen ruotsalaiset eivät ole ruotsalaisia, mutta siis se että no mikä, muu, mikä on sellainen asia, mikä, jotka ihmiset näkee, niin tulee heti mieleen suomen ruotsalaiset. Ja ei tullut mieleen, Et se on, että se on niin ruotsin lippu tuli mieleen. mikä Minkä nähdessään. Se on eri asia, jos tietenkin lukee, että Suomeluotsitaan jut juttuja laittaa sinne taustalle, niin sitten se saa yhdistää, mutta jos sä näet pelkästään sen, tää laittaa sitten, että laittaa snapsilasin, mutta sinne multa tulee lähinnä vi vi mieleen mm. viikonloppujen ryppääminen ja joku vappu, ei ei tulee, jos mä näen snapsilasen niin mieleen suomeruotsalaiset ja mikä on ihan hyvä se suomeruotsalaisille No siis mä luulen, että ei ole olemassa yhtä sellaista symbolia, mistä esimerkiksi suomenkieliset tunnistaa, että okei, okay, tämä tarktaa mm. suomen Ehkä suomeruotsalaisilla on sellaisia juttuja, joista niinku tunnistaa, että okay, tämä on niinku meikäläisten joku juttu. Ja <laughs> esimerkiksi on olemassa joku, joku lippu, kai. No mutta niin, on, tuota, siis. On, ei sitä, ei sitä niin, tunnista. Meillä on myös mietitty, meillä on kahden vuoden kuluttua tulee uusi koulurakennus. Siellä on suomenkielinen koulu, ruotsinkielinen koulu, saman Nikpy Järta, Nikkilän sydän siellä samassa koulussa, wow. Et miten me tunnistetaan, että, että joku sana kiva symboli olisi kiva, mutta se ei tietenkään voi olla mikään lippu Voi niin. niin kuin ehkä joo, joo, joo, se jokin aika otettiin käyttöön käsittääkseni Suomen ruotsalainen lippu, se on jotenkin semmoinen, että se, on se joku keltainen risti ja punainen puhja tai jotain vastaavaa siis, mutta siis ei varma, ehkä se suomen ruotsalaistikaan tiedä oikeastaan, että mistä siinä on oikein, oikein kysymys mutta he, jatketaan näitä sun levy tuo... sä oot tuonut tänne näin näitä leviä kun kohta lisää appan Andersia, koska se oli niin kova, mutta mikä tämä on? Tää, tää on siis Utvar Haak, joo, tää tämä hieno -helma musiikkia vai? Tää on hieno -helma musiikkia mutta tämä on Sippo Songar Brother, on tämän kuoron nimi Sippo mikä on, Onks Mikä onko tämä? on Kyllä. Oho, kyllä. kymppi ä, svenska kokee. No, saat enemmän kuin sen nelo. sä osaat ihan tosi paljon. Mm. Tans, Nu glömde jag huuden på det här, No, Adam, jos kysyy, vad, vad, vad, är nuttura på svenska? En mä tiedä, hår, hår, knut, knut, någonting. Vankan inte vet allting. Vad vankan saade, jak har mycket kiva ruotsin opet på skuola. Noni, på en hårstolistamielta. Jätte kiva Toivottavasti vast mun ei kuuntele. <laughs> Mikä on nimi olla otta viestin. Scavi please health versk brokka rop box on rop box tarkoitetaan sinne tulee ruotsinkielisiä viestejä. Mm -hmm. Joo suomi ruotsila joku mielellään ruotsi. Niin idea. Joo ju, joo ju, juste niin ja jak jak ja, saa de ö, Hei ö, de. nyt ne pipot oikeesti pois päästä. Mä oon sanonut siitä jo kerta. Ja sitten tuota, tuolla oli, kohta kuunnellaan sitten semmoinen trilogia, että tää nähdä kuinka pitkällä me jaksetaan sitä kuunnella, mutta siinä on joku pohjanmaalainen ruotsinkielinen heavybandi, jo, jo, jo, jolla on semmoinen niin siis kaksiminuuttinen kolmen biisin trilogia. Sitten kuunnellaan jossain vaiheessa sitten. Tämä on aika tylsä täällä, me Hei, hei, tuft, tuft, tuft. Niin niiltä nyt tuo so, kappaleen kappale, nimetään kattena, onko ok, ok, nattena, mutta ei tämä olekaan ei haustaa, kun mm, on tylsä. Kissat vaheta. on kivoja ja elskat niin. katteer. Mulla saa oppilaat aina plussaa, kun ne tirtelee kokeisiin. Okei, okay, mm. jak, jak har hoitokatteni hoito, hoito mi, mit hem. Aaa, ah, när får jag se de, den? De har blider uh, uh, sex veckor nu. No. De um, heter sulo. Sulo, sulo, eera, sulo. ja har tre on helma. Oi, du har tre katter, Harmaja Matti. live mikä mikä Träskenda Träskenda Träskenda Träskenda Träskenda Träskenda Träskenda Träskenda Ja Ja Jag ja, bor i träskenda Har du livet i träskenda Kärst du Hela livet Nästan hela mitt liv Jag flyttade dit när jag var sex år gammal Oho And You Mikael Syntö Jag föddes i Helsingfors Åh oh, Helsingfors mm -hmm. Okej okay. I vilket part Helsingfors did you live? Äää, jät ruurat, nää, ja vaukarin seija, ja vetin. Aha, okei. Ennat, uutan kat, tu viittat ja viskartit nam. What were the song, Loota? Mikä laulu, biisi, mikä on se ruotsiksi? Mikä piti soittaa, moneisko oli jo? Mikä Stand 20 Chugu? Ah, oh, juuri. Leaves man Ja tuossa vielä, kun, siis, kun toi joku valitti, että, että tuota, tuota. Mm, että minä kuvittelin että kun ruotsin lippu laitetaan, että kun Suomen ruotsista on kyse, niin sitäkin meni tuossa vähän halpaan sanoit, että soitetaan jotain Magnus Uklaa tai jotain tämmöistä Uahela-Nattoni tai ruotsalaisia yhteyttä, mutta eihän ne ole ruotsalaisia ne pitää olla pap, pap, pap, se ei riitä, niin. Niin, mulla oli vääränlaiset esitiedot. Niin, niin, niin. Totta kai finland muun muassa Läsnä, Läsnä, Läsnä, kuunella Lysnä, Lysnä, Lysnä, <truudar> svenska, svenska-alande, musiikki, juu, menne, mutta Ari puhuu suomea, ei tuosta sun ruotsin syöstyksessä saa se selvä sikakka. No se on kyllä ehdottomasti näin. Nyt kyllä kauhean ikävästi siellä puhutaan Arija kohtaan. Mm. Hirmu hienostä mun mielestä puhuu. Ihan jo. paljon paremmin kuin nelonen. Joo, tuossa joku sanoi, että hiki tulee Ariin ruotsia kuunnellessa ja näin päin pois. Mä, mä kävin ottamassa vielä tuommoisen, miksi sitä kutsutaan, tuommoisen kurssi, sitten mennään johonkin ympäristöön, niin... on joku intensiivikurssi. just, just semmoisen, niin. Intensiivikurssi. Joo, mä otin purssi numero 93 tuohon Landpohon, ja se on sillä, sillä puolella, missä puhutaan ruotsia, niin se on tota, niit, pyhänpäivänä, kun ei ole mitään tekemistä, niin se oli sillä puolella, ruotsinkielisellä puolella, missä on lähinnä ruotsinkielisiä ihmisiä, ja se oli puoli tuntia, niin mä oon puoli tuntia ollut tota, nyt noin viikko sitten ruotsinkielisellä puolella ja näin Very päin pois. Good. Good Death-ray-veri, tylsän songet. Vai vai death-pandet? Vai vai. Deva on liitteessä, däri. Sos, Joo. Niillä on kyllä yleensä vähän reippaampia, että miten sä nyt tuolla se valitsit? Joo, joo. No, sinähän se valitsit. Eikä, hei, tuleeko meidän ensimmäinen riita ennen kuin tästä on edes kunnolla <laughs> niin se rakkausroiha? Mitä olis halunnut laittaa tämä näin? Sen jälkeen meidän mainoksen ruvetaan kuuntelemaan sitä, tota noin, tätä mä oon saattunut päästä aikasemminkin, niin, tota, niistä uh, uh. pohjamaalasta ruotsinheviä heviä, ruotsin heviä. Anonymi laittoi, että oopas tämä ruotsin opettajien hottiksen kuuluinen. Oh, you should only see me. Mm. Ha, ah, englanniksi tuli, katon, toi englanniksi tuli. Okay. Noni, niin, nyt, nyt tulee kone kone ka. Traktora alman jaa ja muur ja po lande, oja levää braa. Po traktonsitsjat kjöörarappar, parikappe, rappajappar, damme yra ja sto po glasen. Ne sto rimma in po glasen. Mitä se oikein laulut tuossa aikaisemmin? Sait se selvää? Mä ihastelin vaan näitä hienoja R-ja. Sibo-ostain, puhutaan taas. Okay. No. <laughs> First, Nerpiös-Svenska. Ganska-liite. Mä okay. en laula dance En laula Dance-refron. Dance-refron. Närpes. Nej, inget annat Det annat var något svenska Det var finlandssvenska Behöver inga ambulanta <laughs> Traktoral vann kör och flogen böjer djupa spår Där som sedesfälten böjer sig för vinden Tröskar harvar, jobbar på och kör där det sår, en paus och vilar under linnen. Bob eh, Mali eh, laittaa minun viestinen rob, Robboxen skular ikke. Eikö ikke ole? Se on Norjaa. Eikö se pitäisi olla inte? No kyllä se ruotsiksi käy. Okei. Okay. Oore. Alla priina no numerman måste knappa F5. Oore. Ei jumara. Onko ruotsin opettajalle Nyö Vindar-oppikirja tuttu jotenkin opetuksessa esiintynyt bändi Hasse och Ahead potaattis hittimiisinen sommaren herr, jolastekelä nauhat Never forget glomm de inte, den glomm inte. Tunnitsä? Mä tiedän vain mainilta, koska mä itse tietysti, koska mä rakastan tältä kieltä, niin mä valitsin jo kolmannen luokalla, niin mä sain ihan eri oppikirjan kuin te kaikki muut. Okei. Mutta se, se on legendaarinen. Va, va, Varför älskar du duu! Svensk? Svenska! oon varmaan, että... Mä oon varmaan, että... Mä oon varmaan, että... Mä oon varmaan, että... Mä oon varmaan, että... Mä Mä mitä uh. varten sä tykkäät olla tuolla puolialastamana täällä, vieraita naisia koska, paikalla? Ko, koska mä käyn niin kuumana. Säkin mm -hmm. varmaan kuumana, se sä kuulet mm -hmm. oh, Ja, ja Elskardei. Uh -huh. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Yeah, Peo tästä terve, mutta just ilmestynyt mun urani paras soololevy, Luova Tuho Jälleen kerras kenen menee sen lälleen, äh, ku kukka hattu, daddy peos tekee Mukana on räjähtävä nyrkkiyhtyö ja huippusoittajat Mieletön levy, jolla on vieraana muun muassa Tuomo, Ailu, Valle, Ashimba, Pyhä Lehmä, Tapio Rautavaara ja Jonna Tervomaa. Yes, yes, Tsekkaa Luova Tuho, uusi Peel albumi levykaupoissa ja digialustoilla nyt Opa, opa! Tänä lauantaina Balkan Fever-klubilla Rauha Rauhatäti Ja Heidi Yhdessä Wonderlust DJ Duon kanssa Mukana myös rumpali Vladka Kekes Illan isäntänä DJ Borzin Dubrovnik, katu 11, liput www.digelius.com oh, Se kattoo sinun silmiin, älä väistele Katso takaisin joo, sanot vain Miten sujuu? Ihan ok No. ei hemmäti. Nyt se kuuli äänestä, että mä oon täysin leipiintynyt tähän työhön. Arma luulee, että mä oon hakemassa uutta firmaa. Mut kun mä täältä mihinkä halua. Ehkä vaan vähän vastuullisempaa hommaa. Mut kun ei papereita. Osaamista on kyllä, mutta ei sopivaa tutkintoa. siinä se ratkaisu on. Mä oon Ajattelin suorittaa näyttötutkinnon. Muuta osaaminen tutkinnoksi. Näyttä tutkinnolla. Lue lisää osoitteesta opintopolku.fi ja näytä, että osaat. En vatsamakkaroiden tähden, vaan muusta syystä lähden, ja asuni myös tarkkaan valitseen. Maitohapoilla mä lähden, hikisenä silmin nähden, ja heitän päälle nutun punaiseen. Lähde joulun!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 Radiot.fi Kaikki radiot. Kaikki ohjelmat. Radiot.fi Kuuntelet Radio Helsinki Radio Helsingfors. Me tehdään niin kuin usein suomen ruotsalaiset tekee että kun on e, enemmän suomenkielisiä paikka. tai yksikin suomenkielinen paikappaleja silloin ruvetaan puhumaan suomea niin läh, lähinnä, lähinnä puhumme suomea nyt seuraavaksi koska se on ehkä siellä tässä näin Mutta tuosta to, Aika hyvä viesti, että Petriltä, että eikö kumiankka kuvasta aika tarkkaa suomenruotsalaisuutta. Sehän olisi ihan hauska ja hyvä mm. kyllä. Että Tietenkin, jos näkyy pelkään kumijankan, niin mä, kyllä mä näen siinä kumijankan. Mm. Tietenkin, jos näkee hämähänkin väärinpäin, mä tiedän, mitä siitä tulee mieleen. Voi olla muusempia eri, eri, eri arjoista mieleen, mutta mä veikkaan että suurin osa Suomessa kuitenkin näkee kumiankan niin ja näkee kumiankan, Ehkä suomenruotsalaisissa, kun ne näkee kumiankan niin ja näkee sitten su Nyt No tässä täs on sitä etelänpohjallasta heviä ruotsiksi. Du, du, sungar också Joo, te sungar nyt me niin, se, su, niin, se, se on sulla veris. mikä on lumiruotsis? Nö. Nö. mikä se oli nimeltä? Snö. Lumenvalo snö. Mikä, mikä, mikä, mikä, mikä, mikä, mikä on valo? Snö, snö, snö, blö, blö, blö, blö. Äh, valo on ikkunjuus. Niinku niin jo, jo. Niin lumevalo. Mutta se on mm. tämä On on on ja arva häpeekö nyt nyt mm. toverit itse ku. Näin tämä asia tässä tuli juuri. Niin. Joo. Niin. Mutta <lipäätänen> nyt kun voi vaan tulo alettu seukkata täs näin. Mm. Niin, niin mä, mä oon nyt sitten teeten pändäri että se on jo puolet vaatteista pois. Son. <lipäätä> <vaan. lipäätä> se onpa vielä, mikä se olikaan ruotsiks, tits, tits, tits. No, tuttar ruo sticks tisti töttära. Tuttaru. Tuttaru tulee tutti mieleen. Tuleeks tutti mutta tietenkin tutti on imetään. Niin Sii se, se sieltä sitten tutti se varmaan tulee. Mielenkiintoista. Vad den kör para mina tuttar. Mm, je Stefina. <laughs> är uh, stro, stro, mo kan uh, Joo, Finlandsväs också. Ja, Jude DD, de, det är det är de, de, de, de de från Växebaasa, va, Baasa. Mm, -hmm, nyt kelaa vähän hirmusen pitkään heland trilogiassa oh, nyt tää. Joo, ni men om Mikäs moni sanomassa on? on tulossa kokkolalaista jotakin heviä. Tai jotakin, joka on kokkolainen bändi. Eihän tämä ole kokkolasta? Ei, tämä ei. Jostain sieltäpäin kuitenkin. Hei, kun kuunnellaan, vedetään toi liinat jotain toista biisiä tähän näin väliin. Jatketaan se rilogiaa kohta. 20 minuuttia kuitenkin kuunnellaan Brokkoli rock! Mikäs on 20 Chugufyra, finlandt, svenska. Barsongar. Vastella oleja. Ja vill haa ja vill haa rock, rock. olemme muista edes vuosiksi, kun aika huonosti menee. Mut rock. rock. Lille mikä, mikä oli opettaa? Läärä. Läärä mei. Lä, läärä, läärä, li, kohta suun saat. Kyllä, ja sitten se verbiko on kans tulossa. Okei, joo, niin on, sä parutit, Facebookissa etukäteen tulee verbikoin, niin. Mm. Mm. Katsotaan, katsotaan, mitä tulee, vaan vastatkaa sitten shoutboxiin Kyllä, kyllä. Kohta. Onko tuo trilogio päässyt mihinkään tässä? No, nyt, nyt lähti kakkososa pyörimään. Ei. Tuo tuli no, no, no, uh, uh, Närpes mainittu. Parikin on onnellista ihmistä. Tämä tota, oli että tuli viestiä. Nämä Närpes-purkissa, kyllä, kyllä. Ja har var äh, rockfestivaali Närpes. Uh, uh, uh, motorhead konsert mm. Otti Otti pelmo mm. Sexo sacrificing like that Ari Me... Motorhead på svenska då motor mikä se on pää mitä sekin kääntää Okei okei motor motor motor motor motor motor hood hood ei tärr hirveä heviötä kyllä tosta mm. vielä, se oli sen se nosta yleksä Steg upp mutta eikö se ole pelkästään, olkaa niin hyvät, mutta jos nouskaan yleksi, eikö, no... <tos> <tos> <tos> <Ja emme tos> siis, eikö se ole pelkästään Stig Oop? Joo, kuka on kivaa. Hyviin päinvastan Golly Lightholm. Mikä Lightholm suomeksi? Öö, siis onks Lindö, eikö se ole Lehmussaari? Okei. Jaa. Mutta hyvät tunnettu jo viesti. Mm -hmm. Jos että mikä on he he poh svenska. Noin, siinä oli se ruotsiksi. He -he. Se on aika hyvin. Ei muuten hirveästi erota. Kyllä me ollaan aika lailla samaa kanssaan, suomalaiset ja ruotsalaiset ja ruotsinkieliset. Ihan aika lailla samat, tavalla. Tuleeko nyt sieltä sitten tota... He kuuleeko tota... Hei, nyt, nyt onpa syy vähän jytisemään. Tässä on kestänyt seitsemän, 8 minuuttia alkaa jytinä hevi He onko... Hei, onko tässä sanoja mukana? Mä tullut täällä, oisko täällä, oisko... Toistavasti ei. Mä luulen, että eivät ei, ei, pahoita, ei, vaikka keksisit itse siihen kyllä, Se tuli hieno toinen mörinä. Joo. Joo, nyt näytään kyllä sitten. Kannu bliis veskäläärärenna. Joo. Okay. Tota, nyt on tässä vaiheessa se verbi kuulustelu. Okay. Eli okay. meillähän oli noin verbit. B oli ensimmäinen ja förbjuda oli sitten se viimeinen. Ja nyt tehdään niin, että tota, ensimmäinen, joka saa sinne shoutboxiin, vastattua, niin se sitten on aina saa pisteen. Ja jos sä et saa sinne shoutboxiin laitettua, niin laske itse pisteitä, jo, Se jo, menee ihan hyvin. Eikö voitaisiin luota, että se, se tota, vo, vo, pääsee pois, pääsee lähtee kotiin jo nyt tässä vaiheessa, jos tietää Ei, En mä voi päästää ennen tunnin loppua. Loppua. loppua. Mä loppua, olen totta. niin kuin laillisesti vastuussa Kyllä, totta. teistä Meillä Me, me, on niin, eli, me eli, on nyt ruotsin tunti, tai suomen, suomen ruotsi, suomen ruotsi tunti mm. menossa. Eli nyt ensimmäinen verbi lentää. Kaikki neljä muotoa. Ari, haluatko sanoa? Aloittaa. Okei. Lentää. Okei, jo, jo, joo, Flyg, joo. Flygar, flygar yes. sieltä puolipistettä. pistettä. Mm. <laughs> okay. hyvä, okay. hienoa, jo. Jättebra. Jo. Äh, sitten mm, juoda. Ari, ole hyvä. Mutta ei, mutta jos... Ei, ai, katso, ai venaa? Ei, katso antaa no ihmistä vasta, okay. koska ne muuten pystyy luuttamaan. Se, se on totta, jo. koska ne saa sulta liikaa viikkoja. Kyllä, aivan. Jo, kyllä. Eli, eli ne tietää, että noin ei ainakaan pitää vastata. Jo. <laughs> jo. <laughs> eli, eli juoda, juoda. Juoda, juoda. Neljä Neljä eri muotoa. Joo. Jo. Juude. Ju, ju. Hetkinen. tuossa tuli flyykat. Juoda, odotetaan taas nyt. Tuliko sieltä siihen lentää oikeita vastauksia? Si tai? Tuli aika, aika monta, siitä tuli tosi monta. Otetaan kaikki lentää tuohon, mitä nyt tehtiin tulla. Flyyka, flake, fleek, flag, haarfleekit. Mm, kaksi ekaa oli oikein. Joo, flyga, Flygger, Flöök, Flöökit. Yes. Kuka oli noin loistava? Hyvä anonyymi. Hyvä anonyymi, voi, että sulla meni tänään hyvin. Ja körfältä oli laittanut Flyga, Flygger, Flöök flu flö, flugit. Joo, ihan oikein joo. kyllä. Toi osataan nyt. Katooppa sieltä sitten löytyykö sitä juoda jo. Joo, tois tuli nikipiltä tuli tricka trickker drak, drukkit. To tiedon, tienny. Eks menen noi. Joo, joo. Toi oli niin helppo trickker trickker drak, truck. Laita vaan laita vaan tosa drunk. Tois lukee drunk. Eikä sä se nyt ei, ei, ei se ei nyt ihan mennyt, se, mutta tosi ei. lähellä kuitenkin. hirmu oli, hienosti. Niin, tai ehkä se oli voi olla, että se oli ihan, ihan kirjoitusvirhekin, kiertosvirhekin. Tricka trickker drag drag lukee tosa niinku drag. Mm, drag. Kyllä. <laughs> kyllä <laughs> <druckit>. Juuri noin. <laughs> <laughs> tota mm. Otetaan sinne nyt, voiko nyt ottaa jo seuraava. sitten. Nestaa. Nyt tulee vähän vaikeampi. Kieltää. Ja, ja laitan nyt sen trilogisen sista, sista, ko, ko, mikä on osa? Sista. Delen. Sista Delen, joo. Sista Delen. Eh, Treen tulppaan bramblade. selvää, kun <tos> on ne pimeä. <tos> Tuli intte, inte, inte, inte, ei. Aika hyvä, hyvä. Kivasti olit käyttänyt mielikuvikosta, mutta... Äh. Mikä, mikä, mikä se olikaan? Kieltää. Joo. Bjuda, kjuder, björ, kjudit. Ei, ei Ei. ole, ei, bjuda. Plir, plir, plir, plivit. Ei, eikö se olla? Plir, onko se? Tulla joksikin. Ah, okei, okay. niin mm -hmm. on. Kieltää, se oli tosi lähellä se bjuda. Okei. Okay. Tuossa toi nei nei nei ja inte. mmm to kivasti, kivaasti on käyttänyt <laughs> mielikuvitusta <tässä. Jette> <laughs> siettiä bra mistä förbjuda förbjuder förbjud förbjurit mikä oli se kolmanne ja tokavika öh äh, förbjud för för förbjut i resa yes noni ano anonyymi anonyymi taas hyvä anonyymi sulla menee tosi lujaa tänään Nyt mä oon laskenut pisteet, eli nyt tänä, tänään kyllä kaikkein parhaiten ää, sanakoe meni kaikilta kivasti, mutta kyllä anonyymi. <tuh> Sulla meni tänään hyvin. Liekeissä oli. <tuh> <tuh> VADE va anonyymi, I, i, i, onko se anonyymet? Anonyyme. A, anonyymi. Perkä anonyymi ja anonyymet. No, se riippuu, se sanoo... että käyttääksesi niinku adjektiivia vai mutta. Mm. Anonyymi, okei. Okay. Mikä on okei ruotsiksi? Okei. Okay. <laughs> <laughs> vaar? mikä on likker, onko Likker, staari, tai mikä ko, ko, ka, he, Helsingfors Hei, Helsinfors. likker? Joo, joo, joo, Eikö me olla Helsingissä? Si siis e vir virallinen ensimmäinen nimi on ensimmäinen nimi on annettu ja sii edelleenkin e inte! sii sii sii sii sii sii sii sii sii sii Joo, Joo, joku, joku jo. Suomen oli 1900-luvun alkupuolella mennyt sinne ja antoi sitten, kun Helsingin virallinen nimi oli silloin Helsingfors, se olisi Suomen pääkaupungin. nimi sinne. oli Siellä, on, siellä, on siellä on, mä katoin, se löytyy majoitustakin, mä olin joskus vajaa kymmenen vuotta sitten siellä, mä, tai siis oli siellä päin, mä katoin netistä, että maksoin sellainen 200 euroa yö, niin en sitten mennyt sinne. Niin, on, on hienoja jäätiköitä ja se muita, 200 euroa no, niin. siellä Helsinginvorska. Right. No, no, se on ihan Helsinginvorska, Helsing, Helsing, Helsingin paikka, mutta löytyy tuota, niin Turun saaristosta myös. Mm -hmm. Kaksi mm -hmm. sa Juuri duun, pustu ne uudet, Graattis Joo, tak tak. No, kiittää toisiaan. Helsingin kirkkopu ei oo, ei oo, hurra hurra, ääne öttö. <tos> Anonyymy, sulla liikaa vapaa siellä. Se <tos> laittaa viestiä siellä, niin. viestiä. Tää on kyllä, tää on jopa vielä tyylsempi tää trilogia, mitä olettikaan tässä näin. No mutta hei, jos jonkun biisin nimi on trilogia, <tos> niin, niin no, kyllä niin. se tavallaan kertoo. No kyllä, niivan omaa, mutta kai. Pidinko sinulla esittää joku kappale tähän, haluatko sä vetää tähän väliin? Okei, mutta mä tarvitsin sun apua siihen. Aha. Mm. Se on laululeikki. Noniin. Ja tämän laululeikin nimi meillä oli 300 hetken nyt on 359 päivää siihen, että on tästä Halloween. Niin sitä varten opetellaan hyvin verinen laulu. Se on nimeltään mm Hai-laulu. -hmm. Okei. Okay. Mm. Juste. Nyt on tosi vahinko, että näe, koska pian toi Ari aikoo tuossa yläosattomissaan tehdä jumppaliikkeitä. Hai-laulu-liikkeitä. Okay. ja Jahar, stööre, tuttar. Mm -hmm. äh, tässä laulussa poika ja tyttö lähtee uimaan kauas merelle, mutta siellä tapahtuu pahoja asioita. Noniin Ari, edu mee! Yeah. de Te grab, du, du, du, du, du, du. Tervarantseit, tytty en dydü dydü Mitä pitää tehdä? Taulat aina, tytty dytty Dom Men kom hajarnaa, hajarnaa, hajarnaa, Pappa hai Mamma haj, high <Cup cover c Risky> kes baby hi. du, du, du, du, du. nyt ari naurattaa mutta pian ne hait hyökkää no nyt mä just että en oo kuin do Okei! Okay. Tää on kyllä, varmaan ensimmäinen kerta, kun tää on ikinä missään tää yhtyä ja varsinkin tää trilogia. Pojalle nousee nytten pisapäähän ja ne päättää tehdä seuraaville levy. Mari, oliko sullakin joku laulu? Joo. No niin, mä ajattelin tähän näin. Tää loppui onneksi ihan just taas trilogia. 20 sekuntia. Jäi kyllä vähän vaivaamaan. Mä jäätkö tässä joku kuitenkin oleellinen pois. Tässä jos kuunnella alusta uudestaan, niin ajatus hmm. toi noin. Mun mielestä pitää. Joo, kyllä. On pohjan tähden alla. Tää koti mulla ruotsalainen. Mä ruotsista laulan, sillä onhan suomen ruotsalainen. Mä rikkaudesta laulan! On siellä paattia snapsilasi! Opo, pohjan tähden alla, Elä Suomen ruotsalainen. Mun piti tehdä to uudet sanat, mutta kun mut käskettiin sitten tänne varttia niin. Niin lähetystä, niin mä ehtinyt teke, mutta ton verran nyt sitten piti to kun kuitenkin oli tässä aloitetuttu. Pitää se sen. No, Mennne vaan jättebra arg. Det är ju just det där, det Nu, mikä on mainokset? <laughs> Reklaamer. O, Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella 100 minus 1,5 eli taajuudella 98,5. Aina Venna tässä moi. Uutuusalbumimme Sin Roof julkaistaan perjantaina 7. marraskuuta. Levyjulkkareita vietetään musiikkiteatteri Kopsekissa 8., 9. ja 10. päivä. Nähdään siellä. Liput lippupisteessä. Tämä ei ole ollut mainos. Baltic Circle. Kansainvälinen nykyteatterifestivaali Helsingissä 9-16 marraskuuta. Uusi ja pressi skate and lifestyle liike Union 5 on avattu foorumin pohjakerrokseen. Hyllyssä väkevimmät brändit, kuten Huff, Diamond Supply, Nike SB, Converse, Vans, Levis ja monia muita. TUTsekkaa union5.fi. Skate and lifestyle since 96. You're Aina Venna tässä moi. Uutuusalbumimme Sin Roof julkaistaan perjantaina 7. marraskuuta. Oh, Levyjulkkareita vietetään like you musiikkiteatteri kapsekissa 8., 9. ja 10. But päivä. Nähdään siellä. Liput I forgot you. Hissin päiväkirja. Tänään kaikki meni taas portaita. Porraspäivät. 3-7. marraskuuta. Porraspäivät.fi Kaikki radiot. Kaikki ohjelmat. Radiot.fi Iskelmätähti Kari Lampikalliolla on ongelma. Ruumiin kokoinen ongelma. Voidaanko me jättää se vaan toho? Joo, joo. Mä tapoin kissani ihan samalla tavalla. Apuun pyydetään vanhat bändikaverit. Antsa, mä tarviin sua, taju! <tri> <tri> Hannu-Pekka Björkman, Minna Haapkylä, Elina Knihtilä, Tommi Korpela. Ruotsalainen hetki. Elokuvateattereissa 7. marraskuuta. <tri>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 Ja for hey, Ja for niten korv Tuu shit, Kiss Streetlist Ja täällä Suomen Finansvensk Special jatkurna ja, tota, no, niin täällä, täällä on Ruotsin opettaja Hanna G Paikan päällä si, lääner, s, j, Svenska i Sibbo Okej, du har det i eh rotsinope också. And you har valita det härs, en Yes. Det här är vad det det det det är det. Mm -hmm. Alltså trio perose, what? Från Kronoby, nä? Nah? Mm. Det de, de, oh, är sista Mauta. sista. Ja, <laughs> precis täysi Petter Looten. Det de, i Kokkola dialekti. Mm. Kokkola Kokkolan mur murte muttala alla ruotsia tässä. Näkö sen niin insanoita siinä. <tipitzi> se, äh. Ke деревänne. ja huomattiinpä toossa kun tuli toi tuli toi toi pohjalainen hevipani, mikä toossa oli mikä ruotsiksi kuulema <tipitzi> Tulkitse kappaleita. Ei, se, se oli että se on trilogia. Se soitti Suomen ruotsiksi siinä niin. ne, Tosi hienot sanat. Joo mene. kyllä. Mä niin kuin tykkäsin eniten niin. Joo nimenomaan. Ei ei ei niin kuin, ei varmaan niinku tota niin ruopakkoruotsiksi niin tota viasta vastaa vastaakin nautti tosta mm -hmm. tuli vasta mieleen, tosi että sano että, että sana ruotsiksi. Suomen ruotsi spessiaali hieno. Hyvä valinta. Tome korvaa laga. Joo. Mutta siis erotatko nyt sitten, että mistäpä suomenruotsia he ovat kotoisin? No Tässä saa kyllä aika hyvin selvää, että, okay, että tota, ei nyt sinä virket er dit favorite svenska sana? Mm. Apua. No ei ole ainakaan apua. En mä tiedä. Siis... Mun, mm, miestä, mun mielestä, mm. mielestä hauska, no hoppas, hoppas on hauska sana. No, mutta se on toivorin sana. Joo. Ja arvaa, mikä on Roosa Ro Lixomin suosikki-sana? Onks tää nyt joku tällänen... Hmm. Mikä, mikä? No mikä se voi olla? Mikä, niin mikä se vois en olla? En mä tiedä. En mäkään, en mäkään. Mä, mä tiedän, että olisikin se tiedä, mutta mm. <laughs> Otetaan ne pipot ja lippikset pois. Kaunis laulu. oh. nyt laulut. Joo. Nyt ollaan sitten... Juhlitaan ruotsalaisuuden päivää. Eilen ei, ei kyllä sitä noteratun missään millään tavalla sitten, että mä olin vähän pettynyt tästä. Viime vuodahan oli, oli Päivä po taisi olla just silloin, että... Mm, mutta oli. Etelä-Suomen Sanomissakin oli kyllä kokonainen sivu po oh, okay, mm. Ei Okei, reinte, mutta Jaseer, no, on uutiset, Intte, Oksu. Mutta mikäs tässä on tullut viesti? Anonyymi laittanut viestin Jak most rikka viina liitte meera, jak först ring ringending nu. Toi oh, kun kauheen hienosta oli saanut la lauseen kirjoitettuaan. Ja, ja tulihan sieltä sitten sen sit perään Deva Kukkuden, hyvä. juuste mm. juude ja prää. Päinita. Ari, kiirene raskaat. rakkaus voittaa tässä kehotetaan tarttumaan hetkeen. Osaatko sä tällaista Vähän sen on Tässä on mukana, vaan voi osallistua. En sommerhjortorvi, vaan Kanske hittar vi varann, kanske hittar vi jo Något sätt att få allting att blomma Kynda dig älskar dig, <mielikana> <kuitanä>? <mielikana> Mitä orkaa tuossakin nyt sitten? taas oli? <kuitanä? mielikana> Tää kaikkien näiden vuosien jälkeen sä olet siitä edessäni lähes alastomana. Niin <mielikana> <Puhu>, sinäkin! <mielikana> en mä tiedä, mistä se sana siitä tuli oikein. Haru, haadu, haadu, haadu, dit poik, poikke Mitäs toi Ruotsin opetuskoulussa, mikä sun kanta olikaan siihen? Siis mun on ehdottomasti se, kanta on ehdottomasti se, että minä olen ehdottomasti vapaaehtois Ruotsin kannattaja. Että kaikilla suomalaisilla pitää olla mahdollisuus halutessaan opiskella Ruotsia. Niin. Miltä se kuulostaa? Oletko sä sitä sitten vai? Niin, niin, niin, niin, niin. Nyt se vedää ruotsiksi sinne, puulen. Mutta tähän sopii tähän tuule jansen vuoteenkin katso. Juden just ne. Mm -hmm. Mikä on lesburuotsiksi? mikä, on, mikä, mikä, on, mikä, on, mikä on Kernu, se on? No, lesbisk. Olisi ihan tällainen adjektiivi, okay. esimerkiksi. Oh. Oh. Miten sulle tuli toi mieleen, kun sä mua katselit? Ja juuri oltiin kuitenkin puhuttu tästä rakkauspuolesta. No mä, mä niin sitten, jos mä vaidan sukupuolta, niin... Mm -hmm että meinaat, että sitten kelpaisi. Niin, sitten voisitko. Mm -hmm. Tämä nyt on oikein natsanut vielä tällä tavalla näin. Että, ja ja mm -hmm. Harpikert, ei kun stööräretittarna, stö ei kun tuttarna sitten. Mm -hmm. Tuttarna! Okei, mutta selvä se on, se on muus varsinki sana eikä mikään hoppaus sit. Se on kyllä se on kyllä miten miks miksei siis, siis, miksä ihmiset tiedottot. Tuota? Oks to ihan oikeestiksi siis, se oikee oikeestaan oleva se oikee sana vai? O keksitsät on tuttarla En mä kyllä keksiny ja tota löytä no joo. Joo, joo en. en. Meena sen kertoo jotain vinkkejä jotain kivoista niitäs nettisivuista sulle mutta. Okay. Tota, joo google ja katso mitä löytyy. Minäpä Google-appaa. Mutta hei, Katsotaan. oppilaat, Katsotaan. jos ootte alaikäisiä, älkää googlatka. Hän no, ei pannet pumpa-pumpa-poo. viisi. Mm. The uh, greatest hits, popkalaiset, uh, nitti, otti, ot, e, seks, eikö nitti, eikö nitti, nitti yhdeksänkymmentä. -hmm. nitti seks, Integritet, jag mm. är finlands mm. Håll dig minne, Jag ska baka dig skallar på var Säg på mig om ni vill veta hur Man ska sätta sin egen subkultur. För det finns inga hindar som vi inte kan ta Nu är finskka mat eller i världen lika i fart. Kongen här, jag vill säga För alla som delar mitt moda små Vi har vår kultur. Och många din poikke friende har uh, varitti svinlas virkettä ro, rosentär. Mm. Jos nyt ymmärsin oikein kysymyksen, niin täytyy sanoa, että 0 No, no, finlasvensk. 11 mm. no, no, Du är rasist. <laughs> Ja ja ja två friends äh, flickor, friends mm. Flickor, flickor, flickor, flickor, fl fröndär, fl mm. flicka, fländär, fländär, fl fl flickor, flickor friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends vindar. friends friends se friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends We Joo. Kyllä. 30 sekunnissa kerron teille ruotsin, kielen, kieliopin kaikki tärkeimmät asiat. Ja aika alkaa nyt. Muista taivuttaa substantiivia. Se taipuu viidellä eri tavalla. Muista taivuttaa verbiä. Se taipuu kolmella säännöllisellä tavalla ja sen lisäksi lukemattomilla epäsäännöllisillä tavoilla. Muista taivuttaa adjektiivia. Melkein aina. Muista sanajärjestys. Se on aina tosi tiukkaan säädelty. Kiitos. Eks meidän pitää itse soittaa, tätä, jotta tää kuuluu ymmärtämistä. tämä on ollut mm -hmm. mikä mikä, mikä, mikä siiva? laitetaan ykkönen suoraan? Annappa se kansi levy. Kan, kan, kan, ykköslevy. Jo, ykköslevy ja laita sieltä sitten raita 16. Okei. Okay. Öö, nyt ääntämisharjoitus kaikille. Toista perässä. Lesefter Bandit. bandet. Toista perässä, leikkää toista ei perse. Mm -hmm. Ha, -ha. <laughs> Tää on menevää, Musa. Miksi olet soittanut tätä koko levyä? Soskade Lotta. En flyttningsdag. En flyttningsdag. Heftit. Heftit. Plötslit. Plötslit. Plötslit. Plötslit. <laughs> Tee tuli uusaskin Uppsala. Uppsala! Upsala. Settarsi. Släktingar. Släktingar spännande, spännande eller spännande själv, ett telefonnummer, mm. ett telefonnummer, tråkigt, tråkigt, föräldrar, föräldrar, föräldrar. ungefär, ungefär, otroligt, otroligt, huvudstaden. Who would, Who would start Tak. Joo, tak. ja kyllähän tuossa pystyisiin stadislangia puhua melkein samalla tavalla kuin ruotsia, että, että ottaa vaikka, fe, jos olisi vitosen ratikka, niin tota noin... Niin, Femman niin kyllähän se menee mm -hmm. aika lähellä ruotsin kieltä ymmärtää. enää päin pois. Jo kyllä ymmärtää, mm -hmm. ymmärtää. Nykyään ei sieltä nyt niin paljon enää tukkuu, mutta vähän on inglesiä tämä. Mutta tota on Deva, De, Deva, kukku. Tämä on se. Kiitos paljon, svenskan lääriä. Hanna G. on ruotsin oppi. Hier, tulla vielä, kun koulun Starttar tai Joo, startar taisi löytää, niin totta kai Ari. Kyllähän sä tiedät. Kyllä mä tiedän. Ja me lähdetään mm. tästä näin harrastamaan. Mm. Se kauneinta mitä ruotsin opettaja ja tuota, no, ehtojen saaja voi tämän jälkeen mm. tehdä. Kyllä. Pusi pusi. Mikä pus pus? Push pus. pus. Pus Duhar, verinaispus nice. puspus.. Mm. <laughs> juttu. Den ni merita for even for lilla Mikä on Karvanen siis. Karvanen. Karvanen. Karvanen ruotsiksi. Hoorig. Hoorig. Du har hoorig puspus. Sorry. Papena på on och pengena på banken Varska Ja leser city och I'm Finland, I'm so I'm Finland, I'm so I'm fin fin fin fin Off